I fornsvensk text synes det vara belagt endast från Magnus Erikssons testamente, utfärdat i Lödöse 1346. Se Svensk Diplomatorium 5, sidan 562. Och där i fråga om en gård i västra Västergötland. Värtgods uglem i utlandum, utelämnar text, med allum den lunendum där till ligger. Ugglum i socken, Pärtillessocken, Sävedalshärad. Se ortnamnen i Göteborgs och Bohus del 1, sidan 117 och följande sida. Vidare förekommer det i ett brev, 1413, om två gårdar i socken, Jämtland. Se Svensk Diplomatorium NS2, sidan 606. Var tväggja med ett lutum och lunendum som därtill ligger och ligat haver Frafono och Nyok. Kjellström påpekar den allitererande förbindelsen Lutum och Lunendum, Här och i flera norska diplom och han förmodar att alliterationen har spelat en roll för ordets bruk på detta ställe i Helsingelagen. Förslaget är tänkvärt i hur det givetvis mycket ovist. då man dels måste räkna med fel skrivning, dels betydelsen icke alldeles är den man skulle vänta. Ordet är väsentligen västnordiskt och kan vara ett av de norska inslagen i Helsingelagens språk. Not 20. Citat efter Edsöresrätten. Slutsatat. Får i Edsöresrätt inom. Det vill säga i sådana mål som dömas efter rätt. Dessa ord jämte följande mening. Citat alla andra mål dömas efter Helsingelagen. Slut citat saknar motsvarighet i upplandslagen och är då ett tillägg i Helsingelagen. Det större sammanhanget i texten. Alla andra mål, det vill säga sådana som icke är och angivna som medsörers mål i Konungabalken 1-5. Not 21 istället för alla män har upplandslagen hundarätt. Not 22, de båda sista meningarna saknar motsvarighet i upplandslagen och är och i tillägg i Helsingelagen. Utöver det särskilda straffet skulle alltså den brottsliga gällda vanliga böter för dråp eller sår enligt mannhälgtsbalken. Sidan 296. Not 23 i tillägges, så som förut är sagt. Därefter följer i upplandslagen, 92 balken 9, 2, citat, alltid då män mötas som vänner och skiljas som ovänner, då är ej edsöret brutet, slutcitat. Nord 24. Konungsåren. Fonsvenska konungsäri. Detta ord är endast känt från Konungabalken 6 och 10. Det förekommer icke i några andra svenska lagar eller urkunder. Enligt C.G. Malmström om centralisation embedsmän och län i Sverige under medeltiden 1851 sidan 277 är det samma embedsman som i ett latinskt brev utfärdat i Umeå 1324- Svenskt Diplomatorium 3 sidan 655 Betecknas som Officialis Domini Regis V.C. Super helsing. Senare leden, i är för övrigt icke-belagd Den är emellertid en sidoform till fornorskans och isländskans AR eller AUR Maskulinum Sändebud Tjänare Detta ingår i sammansättningen fornorska AR Person som står i en anden mans tjänste och har att bestyra hans anliggender, förvalta hans egendom och kräva hans intäkter. Och ligger sannolikt till grund för verbet ärna, svenska ärna, isländska aurna, och substantivet ärende, fornsvenska ärende, isländska erendi. Fornsvenskans konungsär i betyder sålunda konungens bud, man utskickad i konungens uppdrag. Konungsåren var konungens representant i Helsingland. Det framgår tydligt av flockarna 10 och elva att han icke har varit en inom landskapet ständigt bosatt ämbetsman. Då han kom över Helsinglands gräns vore han och hans följelsmän i Helsingarnas laga värn. Dessa ansvarade för att han skulle få oskad färdas genom landet och stränga straff stadgades för kränkning av hans frid. Bönderna vore skyldiga att ge honom gästning både på hans färd uppåt landet och på tillbakavägen. De skulle vidare hålla väg för honom och göra skutsning Av flock sex framgår att han på konungens vägnar skulle hålla ting. Han skulle vid dessa framföra konungens ärenden och underhandla med tingsmenigheterna om dennes förslag. Han skulle mottaga och avgöra klagomål och döma konungens dom. Hans uppgift var därför icke minst av ekonomisk natur. Han skulle bevaka konungens intressen och rätt till sakören. Framförallt skulle han i emellertid uppbära konungens skatt. Flock elva talar om skjutsningen av konungens foror och städgar att ingen har rätt att vägra de hästar som behövas för att forsla konungens skatt. I rättegångsbalken 14 principium kallas han för konungens rätta upphörsman, konungens rätter skattman, och det städgas att frid i lagsökning ska råda så länge han är i landet. Slutligen har han sannolikt haft uppsikt med förvaltningen av konungens gårdar och mottagit fogdarnas redovisning. Härpå tyder att de gårdar som tillhör Uppsala öd präknas i flock 11 -1 i omedelbart samband med bestämmelserna om skjutsgärd för konungsåren. I de norska lagarna och andra norska urkunder förekommer så som en vanlig ämbetstitel. Enligt E. Hertzberg, Norges gamle love, band 5, Glossarium, är han citat den kongeliga ombudsmand, där får att värre bestyrer av kongens och kronens jordegods. Havde att hävde kongedömets rättigheter och udöver vissa av dess funktioner i det omliggande distrikt. Slutsitat. Han, citat, udöver den kungliga anklagemyndighet, indriver bönder och får brutgods, är i söksmål mot kongen dennes rättsfullmäktig. Slut, citat och så vidare. Han är sålunda konungens gårdsfogde och har att vi tingen ta konungens ekonomiska intressen. C.K. Maurer, det är allt norwegisken räktes. A. Taranger, utsikt över den norska rättshistorien. 21904, sidan 242, följande sida. Omkring 1150 börjar konungsarmöder som titel på konungens ombudsmän att försvinna. Det har säkerligen funnits likheter, icke blott i benämningen, mellan konungsarmöder i de norska fylkorna och konungsar i Helsingland. Helt visst finns det historiskt sett något gemensamt i deras funktioner och ursprung. Därmed är emellertidike sagt att, så som bland andra Källström förmodar, konungsåren har varit av norskartat ursprung. Citat, en dyrlig överföring av förvaltningstermer från norskt till svenskt område gick så mycket lättare för sig, oavsett alla invandringsteorier, som mellan bägge -förmedlande områden, som skiftevis lydde under Sveriges och Norges konung. Ser sluter juridiska avhandlingar 2, sidan 85 och följande sida. Sidan 297. Hette den norska konungens tjänare, Armader, låg den nära till hans att benämna Sveakonungens ombud med samma namn. Ett namn som han fick behålla ända in på Helsingelagens tid. Slutsitat. Det är lika möjligt att ämbetet och dess benämning har framvuxit ur likartade förutsättningar nödvändigheten att sända fullmäktiga ombud till bygder som konungen mera sällan kunde besöka och som för övrigt vore vana att sköta sig själva. I Norge har konungsarmader blivit ett mera fast ämbete än i Helsingland. I den isländska kristnissaga, biskupas ögur 1 sidan 5, berättas att vid Gilja fanns en sten som kodran och hans fränder hade blottat till och de sa att deras armader bodde i stenen citat kodran sa att han inte skulle låta döpa sig förrän han visste vem som var mäktigast, biskopen eller armader i stenen. Därefter gick biskopen till stenen och läste över den till dess att stenen brast sönder. Då trodde sig kodran förstå att armader var besegrad. Slutsitat. Troligen har ordet armader, som ju icke fanns som förvaltningsterm på Island, i detta fall folketymologiskt blivit knutet till ett annat ord, isländskans är eller aur, Neutrum, äring, god årsväxt. Kodrans armader var säkerligen en dvärg som gjorde honom många tjänster. Men man har också blotat till honom utan tvivel till Ars för att erhålla god årsväxt. Med samma betydelse ingår armader i fjällnamnet Armansfäll på sydvästra Island. Not 25 jämför lagens konunga valk 4 principium, citatiska prövas av tolv män i samma hundare där det var gjort, slutcitat. Dalarlagens edsarus 6 6:3. citat, i alla Edsarus mål ska nämnd nämnas ur den treding ding där gärningen är gjort. slutcitat. Not 26, citat, böta för att eden gick om intet, slutcitat, fornsvenska böta, utelämna text lagslitigt, det vill säga för att lagen inte kunde följas. Tonsvenskans lag sliten i utrumslitande av lag. Jämförs Södermannalagens manhälgtsvalk Flockarna ett, två och tolv. Not 27, orden konungens man Finnas endast i handskrift B. Not 28, citat, konungens man Och den de vilja fälla Ska förestava eden för denna nämnd. Slut citat. Om nämnden ville fälla den anklagade Skulle konungsåren förestava för nämnden den ed Varmed den skulle bekräfta sitt yttrande. Ville nämnden återfria den anklagade skulle denna förestava eden. Nämnden skulle pröva huruvida Edsöres brott hade blivit begånget eller ej. Däremot säger sig i lagen vem som skulle avkona domen, konungsåren eller lagmännen. De sista sex meningarna saknar motsvarighet i Upplandslagen och är och ett tillägg i Helsingelagen. Nord 29 och samma tidsfrist för Edsöres i Västmannalagens konungabalk 63. Tillägg i handskrift B och D. Den sista meningen saknar motsvarighet i upplandslagen. Nå 30. Orden till tre skifte Och eller värje sig med 14 mäns ed. Är då tillägg i Helsingelagen. Med 14 mäns ed får svenska med 14 degna ed. Om ordet degen, maskulinum fri man, se svenska landskapslagar 2. Dalarlagen, sidan 39, med där citerad litteratur. Det är vanligare i norska lagar än i svenska och kan möjligen räknas med bland de norska elementen i Helsingelagens språk. No 31. Istället för orden, citat, eller och må halvnämnd som de båda säger ja till råda för om den vill värja eller fälla. Slutcitat har upplandslagen, citat, eller värjer sig med tre sed, slut citat. Det är båda, det vill säga målsäganden i Edsörresmålet såsom kärande och den som hyst, den biltoge, såsom svarande. Flock 6 visar i sin helhet jämfört med upplandslagen en skärpning av Edsörresförbrytarens straff. Nu no 32, de båda sista orden, för konungen är och ett tillägg i Helsingelagen. No 33 om ledung och ledångslama, se Södermanalagens konungarbalken, not 41. No 34 om helsinska örar, se kyrkobalken, not 25. No 35, ett tvåfärgat skinn, fortsvenska ett tvällytt skinn. Citat, Vad förslags skinn här härmed menas är svårt att säga. Att det skulle vara Hermelins skinn är en föga sannolik gissning. Slutcitat, sluter ordboken. Stiffe, Skandinavien under unionstiden 1911, sidan 387, 2, identifierar tväljt skinn med Pellis varia, som omtalas i ett brev 1314 om olovsgärden till Uppsala domkyrka. Se Svensk Diplomatorium 3, sidan 165, därifrån vissa socknar i Hälsingland utlovas, citat, De qualibet tymbria pellium variarum, onam pellem miliorem, de qualibet ona gro. Inom parentes elg, Capto onam pellem variam. Slutsitat. Sidan 298. Det förefäller i T. knappast troligt att pellis varia här skulle beteckna en särskild skinnsort. Då strax förut i samma mening tymbria pellium variarum avser skinn av olika slag. G. Källström förmodar att med ett väldigt skinn menas korsrevs skinn. Om korsräven skriver G. Koltov, vårt Villebråd 1895, 96, sidan 264. Citaterna vackra och välkända varietet som alltid är mörkare än den vanliga räven har ett svärtaktigt band längs framryggen och är tydligt tvärs över bogarna bildande ett kors över de senare. Stundom saknas bandet längs ryggen eller är mer eller mindre tydligt efter text. Han träffas rätt ofta i de nordligare delarna av landet. Det vackra skinnet är mycket dyrbart. Slutsitat. Not 36. För varje skepp. I Ångermanland funnås sannolikt 12 skeppslag. Enligt Styffe, Skandinavien under unionstiden 1911, sedan 394, med not 3. I medelpad 6, i bilden sedan 392. Skatten var sålunda i Medelpad och gånger dels ett tvåfärgat skinn för två vapenföra män tillsammans, dels fem marker lärft för varje skepp. No 37. Två blåskurna skinn från svenska. Tu, Blasgårdin, Skinn. Slyter i glossar till Helsingelagen ordboken anför efter Ire inom parentes Lokenius, Verelius. Följande förklaring. av Blasgårdin. Citat rå, oberedd. Om djurs sådan som huden på köttsidan blåaktig är skuren av djuret. Slut, citat. Men han finner den citat så mycket mindre säker som man snarare skulle tro att här menas huden av något visst slags djur. Slut, citat. Även Södervall ordboken förser översättningen rå oberedd om djurshud med frågetecken. Ordet förekommer även i ett norrländskt diplom från 1314, ses svensk diplomatorium 3, sidan 160. Invånarna i Jongemanland utlovas om Olofsgärd till Uppsala domkyrka, bland annat de kvällibet, timbria pelium variarum pelum blaskurit. Man skulle möjligen kunna tänka sig att skriftformerna blaskurin, blaskurit, återge ett norrländskt dialektuttal. Blau eller blaut skurin, innehållande icke fornsvenska blär, blå-svart, utan fornsvenska blöter och fornorskans blauter, blöt-rå. Emellertid är ett sådant ord okänt både i senare litteratur och i nutida dialekter. J. Källström förmodar att Bla Skårin måste ha avseende på skinnfärgen hos något djur och hur den senare sammansättningsleden än ska förklaras kan det inte vara något annat än blå Blåräven. Utelämna text eller under förutsättning att Bla här betecknar svart, svarträven som må syftas. Blåräven är en varietet av fjällräven. Och dess skinn är ganska dyrbart. Om svarträven skriver Koltoff i vårt Villebråd sidan 264. Citat. Han är svart med stor vit svanspets och silvervita hårspetsar. Tät ströda över bakryggen och nedåt sidorna. Skinnet är synnerligen vackert och dyrbart. Svarträven är mycket sällsynt i södra Sverige. Men träffas oftare i nordligare landskapen. Slutsitat. Not 38, citat för varje båge, Slutcitat från svenska, av varjum Buge. det vill säga av varje man som brukar båge, av varje vapenför- och arbetsförman. Under hela 1500-talet utgick i Västerbotten en skatt efter bågmantalet. Seåvann, Kyrkobalken, not 8, med där anförd litteratur. No 39 citat: "I Umeå byggde och alla dem som bor norr därom", utelämnad text. "Ingen annan ledung utan att skola värja sitt land hemma." Slut citat. På svenska "i Umeå och i byggda och allom dem där bygga Norden fore", utelämnad text. "Engin ledung annan utan värja land sitt hemme." Om innebörden i denna bestämmelse, se en anlund "byggde sten" I Oljoberget och Ladegårdsgärde 1924-1995 och följande sida. Sitat Bygde och kyrksoken var en gång yttersta utposten mot norr för den ordnade svenska bosättningen. Därom vittnar det äldsta namnet Norrbygda. Det är Nordanbygden, den nordligaste bebyggelsen. Hit sträckte sig kristen samfundsordning och Helsingelag. Hit, men ej mycket längre. Där ovan i landet funns i varje fall inga kyrkor. Inga tillägna, egna sockenmenigheter sammanslutna bialag, inga tingsplatser. Urkunder från 1300-talets andra årtionde, styrka slutgiltigt och utan luckor att kyrkorna i Uma och Bygda, Umeå och Bygdeå, bor och det nordligast i landet. Slutsitat. Norr därom fanns endast en gles svensk bebyggelse vid vattendragen och utefter kusten. Sidan 299. Not 39a i handskrift B tillägges och lämna fram skatten och skattin fram. Not 40 i sunded, från svenska jisundada. Handskrift A, i handskrift B. Förmodligen är Alir här inbegripet. Om sunded Alir, se inledningen, sidan 46, romerska siffror. Hur många skeppslagen vore i Helsingland kan icke med säkerhet angivas. Troligen har de sammanfälligt med tingslagen eller med pastoraten, som på 1300-talet vore 19, enligt Stiffe anfört arbete sidan 388. Ledungsskyldigheten ålåg icke blott de egentliga kustbygderna, utan även de längre in i landet belägna socknarna. Om Håkon den Gode berättar Snorre i Heimskringla, utgiven av F. Jonsson 1911, sidan 82, att han indelade de norska bygderna i skeppslag. Citat, så långt upp i landet som laxen går som längst. långt upp, au land, sem lax, gänger ofarst. I Enligt Upplandslagen var ledungslaman 40 marker för varje skepp. Under förutsättning att skattebördan var lika i Uppland och i söndel skulle alltså 10 marker lärvt motsvara 40 markerpenningar. Här påtyder också att böterna för försummad ledungslama vore liksom i upplandslagen 40 marker. Det är knappast sannolikt att böterna har varit avsevärt högre än själva skatten. Konungens skatt utgick alltså i Norrland på följande sätt. I Sunded och Alir 10 marker lärvt för varje skepp. I Medelpad och 5 marker lärvt för varje skepp plus två tillsammans ett tvåfärgat skinn. I Umejåk byggde jag. För varje båge två blåskurna skinn. Förmodligen var skatten beräknad till samma värde i alla de olika delarna av Norrland. Det var endast persedlarnas art som växlade. I de södra landen utgjordes den helt och hållet i Lärft, i de äldsta till hälften i Lärft, till hälften i skinn, längst norrut endast i skinn. Om detta är riktigt har två blåskurna skinn för varje båge i värde beräknats motsvara tio marker Lärft för varje skepp så har ett tvåfärgat skinn för två tillsammans motsvarat fem marker lärt för varje skepp. Om vidare uttrycket två tillsammans från svenska det göret vi ett ett tvärligt skinn avser två bågar och alltså skinskatten i medelpad Ångermanland är jämförbar med den i Umeå byggdu. Skulle därav framgå att ett blåskuret skinn beräknas vara dubbelt så mycket värt som ett tvåfärgat skinn. Not 40 A. Orden ledung eller finnas endast i handskrift B. Ledung eller ledungsmale. Handskrift A har endast ledungslame. Not 41. Citat för en åre. Slutcitat från svenska fore ha. Det vill säga för en roddare, en ledungsman här maskulinum egentligen årtull. Not 42. bötessatserna Oro detsamma som i upplandslagen Konungabalk 10,6 och 7. Detta tyder på att en botmark i motsats mot en mark lärft i värde motsvarar en mark pengar. Not 43. Denna bestämmelse har följande motsvarighet i upplandslagen Skånungabalk 11 principium. Citat, fara dem över havet med sin ledung, då var det de fria från ledungslame. Slutsitat. Tilläget i helsingelagen eller utanför Aspasund, anger tydligen en viktig gräns. Ledungsfärd bortom denna gräns är likvärdig med ledungsfärd över havet. Namnet Aspasund förekommer även i Magnus Erikssons stadslag, Rådstuvobalken, 12. Citat, föröva någon brott i andra land eller i andra städer utom riket. Och blir det ej för likt för en det kommer till Aspasund, då ska det allt bötas efter stadens rätt. slut. Citat. Aspasund är här gräns för stadens jurisdiktion. Troligen har Aspasund varit beläget i närheten av Aspe, mellan Emde och Rönnmarö i Stockholms södra skärgård. Här går gränsen mellan Uppland och Södermanland. Innebar den i Helsingelagen stadgande tog det alltså vara... Om ledungen går över havet österut mot Finland eller söderut längre än de uppländska farvatten sträckte sig då skulle de icke utgöra någon ledungslama. Om namnet Aspasund annorlunda G. Bolin, Stockholms uppkomst 1933, sidan 322, noten. Not 44. Alla vore skyldiga till landvärn. Ledungsplikten gick förmodligen i tur på något sätt bland skeppslagets bönder liksom i Södermanland, se Södermanalagen, Kungabalken, 10 huruvida därför icke finnas i Helsingelagen. Sidan 300. Not 45 citat om vakthållning. Slut citat från svenska om värdhald. Se svenska lagen konungabalken not 65. Not 46 jämför upplagslagens konungabalk 12 1. Citat bönder och bofasta män utses till vakt. Ej må kvinna sättas i vakt och ej lösker kar. Slut citat. Not 47, bergvakt, fornsvenska bergvärder, strandvakt, svenska näsjevärder. Upplandslagens stadgar om tre vakter, lika så Södermannalagen. södermanalagens Södermannalagens konunga Balk 12-2 med not 68. Upplandslagens term bötesvärder är i Helsingelagen utbytt mot bergvärder. Not 48, hanskrift B, tillägger i överensstämmelse med upplandslagen, så som förut är sagt. Flock 9.1 motsvarar nära Upplandslagens konungabalk 12 principium. Botörar och botmärker återger Upplandslagens örar och märker. Not 49. Flock 9.2 återger i starkt sammandrag de bestämmelser ur ledungsrätt som ingår i Upplandslagens konungabalk 11.1. Citat bliva det för förlikta, slutcitat, nämligen i ett mål angående dråpsår eller tjunad, ombord på ett ledungsskepp. Not 50 från fornsvenska Mardbäcker. en bäck som bildar gräns mellan Gästrikland och Hälsingland numera kallas den Tönnebroån Det fornsvenska namnet som även förekommer i flock 11 sammanhänger med namnet på den stora gränsskogen Ödmården fornsvenska Ödmårder Mardbäcker betyder alltså bäcken på Ödmården Om namnet se i Salgren i N och B Namn och byggd, 16, 1928, 117 och följande sida. Not 51, gästning, fornsvenska, vädsla. Bönderna vore skyldiga att enligt grunder som ej angivas i lagen, lämna konungsåren och laga antal med mat och natthärrberg under den långa färden fram och tillbaka genom landet. Av Avrättegångsbalken 14.4 framgår att konungens man även tog emot gengärd på kungsgårdarna. Förmodligen oro i så fall bönderna i den omgivande bygden istället skyldiga att föra fram proviant till kungsgården. Om gengärd för konungen och för biskopen finnas bestämmelser i olika landskapslagar. Se södermanalagen konungabalken 3, minut 16, Aritamenta 1.9 och kyrkobalken 5. Däremot stadgas i de övriga svealagarna utom Dalalagen, vilket kan vara en tillfällighet, uttryckligt förbud för konungens ämbetsmän att påbjuda gengärt. Upplandslagen, köpmåla 10, Södermanalagen KM 13 och Västmanalagen KM 13. De långa avstånden och övriga förhållanden i Hälsingland gjorde det nödvändigt att där skapa särskilda förhållanden. Ordet vädsla förekommer icke någon annan svensk landskapslag. I den fornsvenska litteraturen, för övrigt, är det endast belagt ett par gånger. I den västsvenska Pentateuken-parafrasen, se Medeltidens bibelarbeten 1, sidan 549, hans B, CB Hesselmans språkformen i MB, 1927, sidan 22, och i Historia Sankt i Olavi, som är en vid mitten av 1400-talet översättning i sammandrag av Snorres Olofs saga, med många västernordiska inslag i ordförrådet. I fornorskan och isländskan är däremot veidsla ett vanligt ord. I Norge brukas det som beteckning för böndernas bidrag till konungens och hans mäns underhåll på deras resor, Se Fritzner. En lagstadgad skyldighet att giva sådan gästning fanns emellertid endast för årmännen på kungsgårdarna och deras efterträdare Sysslomännen. I gutalagen förekommer sammansättningen veidslur och gästabudsöl. Ordet Veidsla är sannolikt sam nordiskt. En bildning till verbet från svenskans Veta, från norskan och isländskans Veita, giva låta få. Men på svenskt område är det under medeltiden redan i utönd och ersatt av genjärd. Det lever kvar endast i språkområdets utkänter, i Västergötland och i Hälsingland samt på Gotland. Under vintern 1317 blev konungens officialis, sannolikt konungsåren, Överfallen och dräpt under sin resa i Helsingland. I konung Birger Magnussons brev till landskapets inbyggare förklaras att alla som deltagit i upproret har förverkat all sin egendom till den kungliga skattkammaren. Se Svensk Diplomatorium 3, sidan 324. Not 52, citat, om han färdas med laga antal följesmän, slutcitat, citat, från svenska för han att tal ur rätte. Hur många dessa skulle vara, säger Sicki i lagen. Säkerligen skulle den försumlige utom böterna även lämna värdet av gästningen. Not 53, orden, citat för sår i buken eller i huvudet, 200 marker, slutcitat, finnas endast i handskrift B. Vi är då säkerligen överhoppat i handskrift A, haplografi, sidan 301. Not 54, citat och på samma sätt, från fornsvenska och i isamu fjetum. Egentligen och i samma fjätt. Jämför isländskan of ett samma far på samma sätt. En svenska at få nu far i efter gammal sed. Denna tolkning kommer mycket nära den som slutet ger i glossaren till Helsingelagen. Citat verba i samma om indicare, videntur mulkta. Inio casu. Istem passibus. Essa augendam. Quibus kreskit mulkta iorum. Ministrum regis ad gridiuntur ut lc in ates identibus dictum est. I ordboken har han däremot ändrat mening. Citat på samma väg som i det föregående är sagt motsatt i nu, sinu. Slutsat. Solunda. Citat denna frid har han i sitt sätter och på samma väg som sagt är. citat. Källström översätter. Citat denna frid har han i sitt säte och dit och därifrån, det vill säga på vägen från gården där han hade gästning, och till tinget och från tinget tillbaka till gården igen. Not 55, citat om man ska göra väg, slutcitat från svenska, en väg är skall, det vill säga om man ska pluga väg genom snön. De flesta resor företog oss vintertiden. Not 56, Hamrånge, socken i norra Gästrikland. Not 57 citat inne i landet slutcitat från svenska Inland i land, in, in, inne det vill säga i själva Helsingland i vidsträckt mening. Not 58 Norrstigen svenska Nordstiger det vill säga vägen norrut genom Helsingland till Medelpad och Ångermanland. Sedan även namn på de trakter var genom vägen går. I flok 1 omtalas en kungsgård hög på Norrstigen var mer troligen avses husaby i Jättendal i nordöstra Hälsingland sin 69. Lärft tillverkad i dessa trakter utom Jättendal väl även Harmånger och Narp har ännu i senaste tid kallats Nordanstigs väv. Vidare nämnes i flok 11 ett komsgården stig i Säbro socken Ångermanland. Not 59 i socken i södra Medelpad 060 60 TC socken i mellersta medelpad nordväst om Sonsvall. No 61 Alnö, Ö i medelpad utanför Sonsvall. No 62 Häsjö socken i nordöstra medelpad vid gränsen till Ångermanland. 063 63 Älgsjö gård i Stiksjö socken i södra Ångermanland i nordlander Norrländska Samlingar 1, 170. Not 64. Snöhinder. Fornsvenska. Nödsyn av snö. Not 65. Citat, Hur många hästar som än tarvas för att forsla konungens skatt. Slutcitat Fornsvenska. Så om skjut är konungs penninges skall. Det sista ordet endast i hans B. Not 66. Uppsala öd, se södra manalogen, Konungavalken, tre. 3. No. 67, citat hög längst i söder, slut citat von svenska, höger var norra la kungskod i kronogods till Gustavossas tid. No. 68, citat hög i Sunded, slut citat von svenska höger i Sundhedi, Hanskrift B, Hanskrift A, Hager i Sundadi. Var kunskården i Högsocken i Sundet nordväst om Hudiksvall. Kronogods ända till Karl Knutstons tid. Not 69. Citat hög på Norrstigen. Slutcitat fornsvenska högar Höger anordstigi, Var troligen Husaby i Jättendalssocken socken i Sundet. Kronogods ända till Karl Knutsons tid. Not 70. Citat Nes i, i Silanger. Slutcitat fornsvenska Nes i Silanger. Var går kungsnäs i Selångers socken medelpart? Not 71, Citat: Norrstig i Säbro. Slutcitat: fornsvenska norrstiger i sjöbo Nu går den norrstig i Säbros socken omgångarland. Not 72, Kutby, fornsvenska Kutuby, ser nog med det omgångarlänska tingstället Apud Kutte, se Svensk Diplomatorium 3, 161. Ad placitum nostrum kommune, quod fit anis singulis, apud in vere dictum verting. Denna låg troligen på kungsgården i socken, Ångermanland, 0,4 mil norr om Härnösand vid Ångermanälven. Kronogods ända till slutet av 1500-talet. CG Nordlander, norrländska samlingar, del 1, sidan 171. Not 73 för detta förbud att avyttra gårdar som tillhör Uppsala öden jämför eder aditamenta 11. Not 74 upplandslagens landslagens konungabalk avslutas med ett annat verspar. Förklaringar till ärvda balken sidan 311. Från svenska ärvda balker. Innehåll om äktenskap, trolovning, bröllop, morgongåva, flockarna 1 till 4. Gift och rätt, sju principium, hemföljd åtta två, gåvor och köp mellan makar nio, äktenskapsbrott fem och sex, skifte efter en del makens stöd tio, skifte mellan far eller mor och barn sju samt åtta principium, förminderskap sju ett och två samt åtta ett, bröstarv, flock elva, bakarv, sidorar med mera tolv, särskilda bestämmelser om arv tretton, stridsarv femton. Frillobarns uppfödande och arv, 14.1 och 2 Gäld efter död man, 14.3 Lockande av kvinnor bot för lägersmål, 14. principium Förbud mot järnbörd, 16. principium Och bestämmelser om tolv nämnd, 16.1 Om fästning och lysning, kyrkobalken 15.1 Om hor, kyrkobalken 15. principium, 15.2 Om kvinnofrid, konungabalken 3 Om arv efter präst, kyrkobalken 5.1 om här efter utlänning med mera Manheldsbalken 5.1. Vid början av ärvda balken fattas i handskrift A ett blad. Överskriften, flockrubrikerna och större delen av flock 1, principium, till och med orden och att tillse barnens egendom finns endast i handskrift B. Och här och avslutar tryckta efter denna handskrift. Not 1. Ärvda Balken i upplandslagen börjar med ett allmänt uttalande som ej upptagits i Helsingelagen. Citat. Ärvda Balken börjar med giftermål. Ty alltid kommer en av två, man efter man, den ena efter den andra. Aldrig komma två tillsammans, som mycket skola skiljas som sidor. Den ene går bort och den andra lever kvar. Med avkomma av man och hustru börjar allt arv. citat. Denna ingress som förklarar varför Upplandslagen har sammanslagit Gifte och Ervda till ett och som har upptagits i Västmannalagen har vid utredigeringen av Hälsingelagen tydligen befunnits onödig. Not två det uttryckliga förbudet mot brudrov, finns utom i Upplandslagen och Hälsingelagen, även i Västmannalagen, däremot ej i Södermannalagen och Dalalagen. Not tre Upplandslagen fortsätter, citat, nu får han ett gott svar, då har fadern rätt att taga emot fästningsgåva. Slutsitat. Fästningsgåvan som är en rest från det gamla brudköpet finnes omtalade i Upplandslagen och Västmannalagen men däremot icke i södermanalagen. Dalalagen har troligen med samma innebörd ordet vänngåva från svenska vingäv vilket även förekommer i Örskötalagen och Västskötalagen. Att stadgandet om fästningsgåva här icke har upptagits i Helsingelagen betyder icke att sådan ej förekom vid fästningen i Hälsingland. Fästningskåva omtalas längre fram i samma flock, paragraferna 1 och 3. Jämför nedan not 10. Not 4. Istället för detta stärgande har upplandslagen en lång uppräkning av vilka personer, den ena efter den andra, som är och gift och män. Principiellt skiljer sig upplandslagen och hälsingelagen bland annat därigenom att enligt upplandslagen endast en person ska vara gift man, under det att hälsingelagen kan låta två personer samtidigt vara det, en på faders och en på moders sida. Västmanalagen står i sistnämnda hänseende på samma ståndpunkt som upplandslagen men kan, liksom Helsingelagen, nöja sig med att hänvisa till arvsreglerna. En är enligt dessa endast en person blir arvinge. Sedan 312. Sedesmannalagen mördar varken ett principium med not fem. Upplandslagen stödjer vidare att en som fråntagar en annan hans gift om man har rätt ska böta tre marker. Denna regel har Helsingelagen icke upptagit. Not 5. Samma bestämmelse i kyrkobalken 15.1. Not 6. Citat. Då hon är kommen till mogen ålder. Slut citat Fornsvenska. Där hon är till vids kummen. Det vill säga då hon har fått vett och förstånd. Enligt paragraf 4. Skulle hon ha fyllt tolv år. Se not 14. Not 7. Samma rätt för kvinna som av sin giftoman man har blivit fästad. Innan hon har hunnit till mogen ålder att senare säga nej till fästningen stadgas i upplandslagens ärvda balket fyra. Not åtta citat styrke då med var deras fastar vad som blev givet. slutcitat från svenska viti det med fastum vara vad givet var. Säkerligen ett mindre korrekt uttryck istället för viti det var med sinum fastum vad givet var. Då ska en var styrka med sina fastar vad som blev givet. Hanskrift B har istället, citat, styrke då med samma fastar som förr har sagts hur det var givet, slutcitat. Till nu kommenterade mening saknas motsvarighet i upplandslagen. Den förutsätter att enligt hälsingerätt redan vid fästningen gavs eller utfästes hemföljd. Om hemföljd i flock 2. Något nio. Till denna mening finnas två motsvarigheter i upplandslagen. Dels bötar den tre marker som fråntager en annan hans gift om man har rätt och dels bötar den samma belopp som tager emot fästningsgåva av två personer för samma kvinna. Genom förevarande stadgande kan Helsingelagen ha sammanfört dessa bestämmelser och har även därunder fört till exempel det fall att kvinna bortfästes till man som var allt för nära släkt med henne. Upplandslagen har även ett straff på 40 och marker för den som bortgifter kvinna utan rätt om hans Detta har Helsingelagen ej upptagit. No 10 fästningsgåva från svenska festnära daffé. Den No 3 och nedan No 12. Not är stadgandet att förlåtelsen ska tillkännagivas givas inför ting eller socken saknas i upplandslagen och är sålunda ett tillägg i hälsingelagen. Not 12 citat fästningsgåva och skänker slutcitat fornsvenska fästninge fé fä, anskrift B och förninge. Jämför ovan noterna 3 och 10. Not 13 orden att skiftas i tre lotter fornsvenska till dräskiftis finnas sig i upplandslagen. Not 14-orden är hon tolv år finna sig i Upplandslagen. Införandet av dem i Helsingelagen sammanhänger tydligen med att enligt flock 1, 1 en kvinna som blivit bortfästad innan hon är kommen till mogen ålder hade rätt att bryta fästningen. Om myndighetsåldern enligt Helsingelagen ser man Hälsbalken 2 principium med kommentar. Med i ovan angivna undantagen överensstämmer flock 1 nära med upplandslagen särda balk Not 15 citat, bära fästarna vittne därom, slut citat nämligen att hon var lagligen festad och att det båda vore ense. Not 16 citat, med sin frände flock, slut citat från svenska, med frände skock i sinom, anskrift A. Anskrift B har liksom upplandslagen, med frände flock i sinom. Not 17 upplandslagen har en ingående skildring av hur festmannen tre gånger ska söka hämta sin festmö, innan han får henne med sin fränderflock. Samma skildring återfinnes i Västmannalagen, men har ej upptagits i Helsingelagen, som i likhet med södermanalagen har mindre ingående regler. Not 18, Upplandslagen tillägger och brudfrämma. Om brudfrämman ser nedan paragraf 1 med not 24, möjligen följde hon ej med på brudfärden. Not 19, citat innan hon ännu har kommit i brudbänk, Slutsitat, fornsvenska Med en brud sitter i festum Egentligen medan bruden ännu sitter i trolovning Not 20, citat Medan hon sitter i brudbänk Slutsitat, fornsvenska svenska medan hon sitter i brudbänki Det vill säga under bröllopet Not 21, gästabudsmän Fornsvenska, ölbudsmän Sidan 313 Not 22. Citat. Han ska själv uppbära sina böter. Slut citat från svenska Agi i själver sak sine. Annolunda sliter. Ipse causum Agito, glossariet till Helsingelagen, utför sin sak, ordboken, källström och må han själv utföra sin sak.